بسم الله الرحمن الرحیمۃ المتکبر فکل منهما ضربانه والمخاطب بالله ولضرب كل من الكسر من يعتك اذا شرک زن کو کہ لاولتہ سوته مطلب کہ کسر تاریب راواله دا اعلان دو اقسام شو کسر حقیقی شو یو کسری زاپیش کسر حقیقی لا نظام له دو اقسام شو صحیح شو یو کسری حقیقی کے کسر د موصوف صفت شو کسر د صفت اخه تم چې د بلل شي کسر ایضاپی کې له دوه اقسام شو یو کسر د صفت ته شو یو کسر د موصوب ته اوس لاندې هغه کې ځيلي اقسام جوړل کېدلې کې له ځيلي د کسر د موصوب ته په صفت او کسر د صفت په موصوب کې ایضاپی کې دا لاندې د مخاطب په اعتبار سره درې اقسام جوړېږي د مخاطب په اعتبار سره څو دوا يا درې جوړېږي اختلاف دی نو مخاطب ک متعدد دی نبا او تکسری تعین وي دو صفاتو ک متردد دی توته صفات خاص کی یا دو موصفاتو ک متردد دی یو موصفه خاص کی اوی دی تکسری تعین وي دی به غینه تعبیر کی او ت سالاینده او ک اغه یوسف اثر خاص کی داغ اولټ تابل صفت سر موصف خاص کو صحیح شو یا اغه یو صفت ثابت دی موصود بارتا د اغه اولټ بل صفت ثابت کو انو دی تکسری صحیح شو؟ او هغه د دو صفتو کې مشترکن ثابت دیگه موسوب صراد تا یو ثابت پی یو دیگه نبی گو یدیت کسر فراد بی صحیح شو؟ نو که کسر دی موسوب تی پی صفت بانده او که کسر دی صفت تی باندې د بانده دی کې وارو دو اقسام کسر قلب یا کسر فراد یا کسر قلب کسر فراد کسر تعین ار یو که دره دره نو دی زینا دی د کسری اضاف د دو اکسامو د ک سر د موووب پ او سر د پله مو در در اک ته یا دو دو اکساوڅ کو تقسیم کوي صحیح ش او هغې مثالونه ذکر کوي ن عبارت ته سره وه او ظحت کوو ف من هم هر او د دوالونه د حقیقی دووارونه یاد او دوه کم یاددي کسر صفه مفعول صفه مفعول صفه دغریه فکل منهما اى و, و لمن من هذا الكلام معلوم مشوه دکلام نه چې د اضافي کمتاری په شو او د استعمال د لفظه انا پای کی ان کل واحدن هر واحد د اضافي نه کسر د موصوف ته په صفه ته او د صفه ته په موصوف ضربانه دا په دوه قسمه الاول اول د ذوالنا تخصیص بشی ان دون شین نه چې کسر افراد دی او جم د اغنه تخصيص شيء ان مكانه شيء اند زبان په دوه دی اول قسم را واغسته نو اول قسم کې اقسام جوړي صحیح شو ول مخاطب بالاول مخاطب په اول سره اول څه شي تخصيص شيء ان دون شي ان کسره فراض دي کنه ابلم ځه درنه اذن تخصيص شيء ان مکان شيء ان کسره کلمې نو اول راواله نعم دام اول مخاطب بالاول دام مر علی ها 10 دقه دي سيد اول مخاطب بالاول دا اول مراد تخصيص شيئين دون شيئين دلکره په شرحه کتابير کوي او من ضرب كل المراد ده کسر د صفت ته موصوب ته کړه موصوب ته د دوه لو کې د مخاطب ته اعتبار سره دی مواتب عددی کایلی یا بددی کایلی یا بدو عددی کایلی کایلی یعنی په په تخصیص شي ان دو نشين کې د مخاطب پا اعتبار سره جوړي اقسام جوړيږي ندیوال مخاطب بالاول مخاطب په اول سره د دوهو اقسام نه من کغسوبي وال مخاطب من یا تک د شرکا دا خبر را روان دي وال مخاطب بالاول او د مخاطب داول سم رات د ضرب نه سم رات د دا شارح داغه وضاحت کوي نعم من ذربة كل لن ذربة كل لن مراد على الصفات وقصر الصفات على الموصوب ويعني بالأول او مقصود فأول سره أغد تخصيص شئئن دون شئئن كسر إفراد تخصيص شئئن دون شئئن دغاية دي والمخاطب بالأول مخاطب فأول كي توا إفراد موهي بس مخاطب فأول كي ينجيو شئ دبل شئنا اللاوة خاصكول شئو شئ دبل صرا خاصكول شي فده كي من یا تک دو شرکتا ک اعتقاد د شرکت وی د مخاطب اعتقاد تسوی شرکت وی نو رست دی پسې راضی والمخاطب بالاول من یا تک دو شرکتا و یسمی هزر کسر کسره افراد نمخاطب باول ک کاغه سو کچه اعتقاد د شرکت لري د طبیعت وی لکیږي کسر افراد صحیح اردا پا دوالو کی مرازی کسر دو محصوب صفت کیو دو سفت کو محصوب کی دوالو جڑے اے دوالو تو ہو رہے مخاطب دو سفات ثابت ای شرکت ثابت ای دیو محصوب پار دو سفات تاوی ما کاتبون الا زید کاتب صرف زید صرف کتابت والا صرف ثابت تی اردا کسر دو سفت پا محصوب باندشو اور دیتا کسر اپرا دو او اغه ذئد او د عمر لپاره کتابت ثابتې ته ما زيد الا کاتب کا کسر د موصوف په صفت باندې ا د دوړو لپاره ثابتې د زید او د عمر لپاره او, او ته جواب کیو ما زيد الا کاتب زید په کتابت کې را باندې صحیح شو ندی تم کسری فরাদ مطلب دایره کسری فরাদ په موصوف په صفت کې مراد نشي د صفت په موصوف کې مو تکه هغه اتکاد د شرکت د شرکت بها په موصفینو کې ویاد په صفته مکلی نو دې دغه خبره کوي نه یا ته د شرکت اې شرکت صفته نه ک اول سره چې تخصیصو شي اندونه شي اند په دې کې مخاطب او سوي چې اتکاد د شرکت لري اې د شرکت د صفته نو لري په موصفه یی هېت کې پیکس رل موصفیاله صفته صورت د کسر د موصفه د صفته یا اتکاد د شرکت د موصفینو لري په صفته واحد کې پکسر د صفته کو موصوف باندې نو پهل موخاتب بیکو لنا مخاطب مثال پېښ کې زمون په دې کول کې مازيدن الا کاتب مازيدن الا کاتب من اعصب بيات كه د اتصاب اعتقاد د اتصاب د زيد لري په شی او کتابت سره ته مازيدن الا کاتب زید صرف کتابت کرا باندې اراده کرا باندې کتابت کې او شیر متجاوز نه مدا دا کسر د چا د موصوف شو زید مخ کې د موصوف ما کې د کسر د موصوف اله صفات وبقالنا اقل مخاطب بقولنا مخاطب زم قد كل سر ما كاتب الا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابه <تصفيق> يو سدد هذه كاله चीजें عمر دوال بكتابه متصلتين فكسرت صفته قال प्रयोग يربن كا فما كاتب الا ماذا شود كسرت كسرو شو ومس شود صفه للمذوب والمذوب على صفه دو رقي كسر افرادات شيخه ويسمى هذا الكسر او ذا الكسر مسمى كل شيء كسر افرادين شي فكسري افراد سره کسی ماتین تصمیع ذکر کری افراد دا تولوی افراد سرطا شرکت کٹ اگر د شرکت کہلو نو تا شرکت تا افراد سرطا کٹ مردیو وجو سوی لکی افراد لکت اش شرکتی دووجی دکت اش شرکت نا اللتی آغا شرکت اعطا کدهو المخاطب جو مخاطب داغی اکی والمخاطب بسانی او مخاطب بسانی سره تخصیصو شئ ان مکان شئ ان او من ضرب کل کدا کسر د موصوف ته او کدا موصوف دو صفته صحیح شکانه میا تا کدل عکسه ک ا او د د عکس اوه صفته یو د لپاره ثابته ته دبل د لپاره ثابته او موصوف یو صفه سره خاص کی ته دبل موصوف سره خاص کی صحیح شو انه والمخطو بسانی مخاطب پسانی کی کمیاں تا کدل عکس ہوئی یسم کسر کلبن دې تاسو ولیکه کل ا میثال نے پیش کی هغه والمخاطب <مثال> بالسانی مخاطب پسانی سره سانی نو سم مراد د تخصیس شی ان مکان شی یو شی د بل شی فزای غرذول دین مراد سانی مراد ده او د دوه زر بینونه یعنی د کسر د موصوبہ ل صفه د صفه الموصوبنا والمخاطب بالسانی من اغسو فی اتا کی د العکس چی استا د کلام عکس عقیده لري ای عکس الحكم الذي عکس د عکس الحكم الذي عکس اکی دلری دعا حکم اصبته المتقلم چه متقلم ثابت کرده دی و کسری کلب مثال پیشکی پا المخاطب مخاطب زمان پا دی کول سرا مازید اللہ کائمون سرا من اغسوک باوی ایع تکا دا اتصابه بلکعود دونل کیام اوی علکا ناس اولار نده ناس اولار نتوتے اولار دے ناس نده کسری کلب شکانت خودا کم کسر شک کسر دو موصوب شو ما زیدن زید محکیدو صحیحو وابی کولینا مخاطب زمکو دی کول سلام ما شاعرن الا زید من اغسو بایو مخاطب اعتقده ان شاعر عمر لا زید او عمر شاعر دی توتوین نا ما شاعرن الا زید او دا کسر شو کسر کلب شو کم آه کسر صفت الموصوب و کسر کلب شو صحیحو ویسا ما عازل کسرو امو نوکی حدیش دی کسر تا کسر کلبن بکسره لکل بحکم المخاطب داسمه په اعتبار د مخاطب دا کیدی را زکه دا کی دا تا, تا دا دا الٹا کړه یا کلام داغه الٹا کیدوه د تزه کمی کسره لکل <تصفيق> بالمتکلم حکم المخاطب تک په دې کې متکلم مقلوب کو الٹا کا حکم نچا او حکم مراد عقیده دا اقیره مخاطب اسکړه الٹا د دریم صورت بیانګی د تخصیس ان مکانش این دې دې اعتبار سره یو بل کې سم جوړي دې ته تساوی ویل کی تاسو وګورئ لو منی دو کې سم تاسو شې ان دو نشې ان حضرت نه صرف کسره اپرات جو او کسره کلبی رای کې صرف کسره اپرات جوړ کو ته صرف کسر اپرات یو کو او تخصیص شې ان مکانشې ندی کې دوه قسم جوړو پدې کې یو قلب جوړ کوه ابل تعین جوړو تخصیص شئن دوه شئن دا صرف اول او دا صرف عبارت شامل شو که تخصیص په صورت د موصوب صفات د ډول کې په صورت عبارت صورت پکې جوړی او تخصیص شئن مکان شئن کې د مخاطب په اعتبار صرف دوه صورتونه شو یودار ځای هغه یو ثابت او قابل ثابت او د ککل شو کے دا دا کے او مکان شاین دو د دوه صورتو د اعرب پنځ باندې دواله برابر وو نه نه د اعرب نه نو تد یو فزای باندې بل ثابت کړ نو د دې د نو مکان شاین کې د دوه صورتو شوه نو د هغه مکبره ورته لگے و او یا تکد الکس او تاسا و یا عنده یا د دول شي زنه د باندې دواله مسوطات یا دواله سپتن مسوی برابر یې عنده پاکی له دا کې اعت من عالا قولیه یاعتقد العاقس پاوی آتبتی یاعتقد العاقس آتا ساوایا ویداری کم زنوی جکای آتبتی وعلا ما یف سوان حلفز العزا لقد دین وضاحت کی سراحت کی لفز دو عزا حاصل دے عبارت بیانی والمخاطب پسانی سر سانی نا مراد مکان شین دے تخصیص شین مکانا مخاطب پسانی سر امنا من یاعتقد العاقس وامنا من تساوا انده الامران یبد اغه پنیس باندې چې تکام ثابته ده عکس به داغه پکی ده کې وي یا به برابر وي ده امران نسم مراد ده امرین به برابر دي نو د دې د ټک دواړه مطلب دی دغه صفتونو به داغه پنیس باندې برابر یې نه دی کې د شی دي کې د شی دي تردد کوي دواړه به ثابته دي او دا به په باندې برابر دي تساوی الامران مراد ده کیا سپتين شو یا موصوفین شو نو زه تا کې وضاحت واما تساوى يعنده يضادل بالنسبه نبرابري امران نسمرد عن الاتصاف بالصفه المذكوره وغيرها اتصاد كموصوف بصفه ثاني او تبدل صفه ثاني فكسر دو موصوف على صفه كي او تساوان لو امران يعني الاتصاف واتصاف الامر المذكور او متسجد لك موصوف او تبدل موصوف فدك صفه ثاني بكسر صفه على موصوفه حتى يكون المخاطب تفریبی کی حتى يكون یکون المخاطب بخولینا مخاطب زمان پا دیکھو الاسلام ما زیدن الا قائد من یعطا کدو اتسابه بالکیام والعقود من عیر علمیتی تایین یو سالو ای ناس دیکھو لال ددوار بارکی تایین متایین نا دیکھو دیواتا چی یوواتا ثابت تی یوواتا ثابت تی یا قیاما اوس متعین ند چې کم یو ثابت دی تر ما زیدن الا قائم زید په کیام کې سره رابنه مده تکسل تعین ولې کیږي ځکه مخاطب عقیده په دې کې در تردد ده او د تسابید دام کېږي او دامه کېږي و بې کول نه او د دې کو مخاطب زمونږه ما شاعرن الا زید کسر د صفات تکنه من يعتقد ان الشاعر زید وعمر او زیدم شاعر معمر مشانه په تطور تنشت یو دی خو دې ډول کېو شاعر ده شاعری صرف پچا کے زید کرا بنی او دا کسر د سپت شے پچا بنی پہنسو پہنی او کسر شو کسرین تعیین او تساویا متن متن سرو لگ او تساویا عندہو یا بدوار دا غبنیز برابری ویسما حضر کسر و او بیادی کسل تولکی کسر تعیینین لتعیینی دا وجد تعیین دا متقلمنا ما غشيل راغو غیر معين چا غير معين د لمقاتبي پنيز چا باندې مخا طاب باندې شيک صفاتين يا موصفين ار پنيز باندې متعين نو دته متعين فل حاصل دي حاصل بياني او بیا پدې باندې يې اشکال کي او دې شکل خلاص ځان سره دتوانه هغې لابل دي حاصل توښه فل حاصل حاصل د ان التخصيص بشي ان دون ان كسره افراد تخصيص شي ان دون شي ان نا؟ کم او دغب دشکیا سفتل موسوب یا مووب او تسیسو شي ان مکانه شي ان دی نه دو سره تر او دارو بیا دو سرته تخصسیسو شي ان مکانه ش ان قدر مخ فی هکسس که مخب د هکسس اګوکسرک دوتهي او سفتل موسوب په موسوب على سفت وااک سامي شو او تتصا یاده هو او که تخصیسو شيین مکانه شي ان کې داه پهنس باندې امرینبرابرو دکسه تعیندي تبیت ک سر تعونه. او د کوم کسر د سپتن موثوقه موثوقه نه سپه د اوسدا اشكال کې د اشكال حاصل باندې ځان کوله که د او یو تخصیص شي ان مکانه دا کسر چې پکم صورت کې تکلیف راغې متو تعین عمره کا هغه تردد کای نو دې تعین ملي کېږي مکانش اند تکلیف په صورت کې و سر تعین راغې نو هغه دې تفریق کې صورت کوم ور سر تعین راځي چې هغه دا او تا وته یو ثابت کې څرګ ثابت نو ټیک په قدرت کې ته دې اش تي را کومه تر تعین راغې نه چې د کلف صورت کې لکه تخصیص شي ان مکانش ان په صورت کې چې څنګه کلف راځي او تعیین درځي دوه قسمه جوړه دي مخاطب دوه قسمه کوي نو د کټ شرکت په صورت کې مخاطب دو قسمه کوي کنه چې اده شرکت قائل وو انوطا دا کسر افراد شو صحیح شو نو کبدک صورت کې تخصیص شي ان په صورت کې هغه متردد نو کثرت کسره تعیین شي کنه نو متد داده چې داته په شي ان, داخل او ان, ان دو نه شي ان کې افراد او شي ان مکان شي ان کې دو داخله نو د کثرت تعیین په صورت دو شي ان دو نه شي ان که هم د تکلیف په صورت کې چې څنګه تعیین راضي په بل ځای دیګر هم چې انفس سعید یا ربیل په شتا کني شتا استاد د پویلو لپاره د تکلیف په صورت کې د مکان شي ان په صورت کې څنګه تعیین راضي نو د دک صورت کې دکت شرکت په صورت کې هم سره راضي تعیین راضي د کت شرکت په صورت کې هم سره راضي تعیین راضي چې څنګه تفرید راضي یو متفرد شې د بل نه دا کرانګي د چې تکلیف سر تعيين را دي نو ترتیب سر تعيينه دا جدا قسم درته داخلي نه دا نو د به چې د دې وجنه الله مسکاتي اکسان درې الله مسکاتي اکسان درې نمن تعيين در سر اډو منی داخلي دا په بنسبه یو د بل کسر کاله یو د بل کسره خدي برکه دته خبره کومه خدای د اشکال او جواب وره نبی اعظم صلی الله و في نظر لما تتزاني ده حاصل چې ما کم بیان کړه د دې عبارت حاصل له وته او دا ما بیان کافی نه زرون د دې عبارت چې کم حاصلږي په دې کې سره لانا لو سلمنا کجرمه تسليم کو ان كثرت تعین تخصیص شیءن ان تعین جره تخصیص شیءن بشیءن مکان اخرہ كثرت تعین دې ته تخصیص شیءن بشیءن او مکان اخرہ الا يخطنوا د خبره پتا پټنی ان انه فيه تخصیص شیءن بشیءن دون آخران. یہ سر خدام راگی کنا نقدی ثانی داخلول داخلون تا ول لا ملک الپتاد ہو پسانی مکان شئ ان کے داخلون دون الاول او شئ ان دون شئ ان کے داخل التحكم ند دا شو دا د دلیل فیصلش ہوا صحیح جان ف ان قولنا ما زید ذاکل زمن ما زیدن الا لمن اراد یردد بین القيام بالقروض چه تردید کی پما بین قیام اور القروض کی تخصیص لہ ند پر تخصیص پر قیام سر راگی نو مطلب داحثه چې دا تعریقه داخله قدی سره سره په کثرتایین په صورت کې دا خبره مو سره ځی تخصیص شیء دون نو رازی خبره مو ځه ترالا د دا داکول زمونږ د هغه چاته چې هغه متردد وي په قیام او په قعود کې او ت توان نه زید صرف قاعده په قیام کې را باندې نو پدی کې ور سره سره هغه تخصیص شیء دون شئینه را نو مطلب دا د دا کثرتایین داخلو په تخصیص شیء مکان شئین کې داخلو پر تخصیصو شئ این دونشئ این که نداخلول دا محص تحقم شا پا کسم سانی کی داخلول اول که نداخلول دا محص شا دا اتراز دی ولی هازا پتا اولگی دا چھ سنگ دی سانی کی داخلی کی و سرور سر د اول تعریف پیم سادگی نو پتا چې دا مستقل کسم نداد دا دی دوالو کیس دے داخل نو دی زکا وائی ولی هازا جا علی سکاکی دا دیو جن سکاکی کر دولے تخصیصو شئ این تاسو چې چهین بچین دونه شه دی مشترک پکادین د کسره افراد کې او دلته ماتو د څخکاری کې د نسخې نووسه کې تشوي ده د پیره متعلق ماته دا, دا خبره لګیدلې واه ما ځان تلیکلې واه او دې متعلق ما پنور نسخې کتلې نه دي غالباً نسخو کې اکثر شارحین هم بس ده څه لیکلې نو ګردو له د علامه سقاکي کسره افراد اګر زول د لریه حا د جعل سکا کی سکا کی ګرذول تخصیص شی عین دون شین مشترکی ګرذول دا تعریف د کسر افراد کله کسنګ چ ماتین ګرذول ول کسر الذی او د مشترک ګرذول پمابین د اغه کسر کی سماح المصنف کو کسر تعیین چ دیوته کسر تعیین نو د اغه پنس باند کسر افراد او کسر تعیین دا جوشه ځکه چې څنګه تفرید شراکت د شرکت راځینو دکران کی تعیین کتر شرکت سره سر زی دا نو دا اغد پا باندې کسری تایین او کسری افراد یو شی کسری کتر شرکت سره لازم تایین و دا سا مستقل کسم نید دا پا اول کی داخل ده دا شین دون شین کې داخل نو اغد دوه اقسام یو برزولی و جاالت تخصیص شین مکان شین کسر کل بین پا او دا سانی چې ده دا کسر کل برزولی و دی نسخه کی راتا ساکت کاری ورزیدل احکاری شرح ہماری پیوگور ہے خودی که وو پکار دے زکا عبارت دا سشو و جعلت سکا کی تخصیص شئن دون شئن مشترکم بین کسر لپراد ورپسیر کسر لپراد والکسر لذی صحیح شو بین کسر لپراد والکسر لذی سماح المسنف و کسر تایینین دا یو گرزو صحیح او اپراد و جعلت تخصیص شئن مکان شئن و صرف کسر کن دو گرد دا خبره ذہن کی کی ده چي دي تاسو غو راځه تقسيم د چا په اعتبار سره د متکلم په اعتبار سره د کونکي په اعتبار سره اعتبار سره نه مخاطب په اعتبار سره نو چې کله د مخاطب په اعتبار سره ګرځنه د مخاطب په اعتبار سره حق په دې خبره کوي چې دړي اکسانو ګرځي اگل جی د کلام په اعتبار سره وګورئ چې یو سره تاسو شي خاص کبل سره د خاص نه کوبل نه بل نه الټ او د بل نه کټه کغنه او د بل نه معین دا د متکلم په اعتبار سره ک اقسام وله نو متکلم چې د سره خاص کینه د بل نه کټ کو او د بل نه او د بل نه سګو اعتبار سره درې اقسام نه جوړیږي د مخاطب جوړیږي هذا د مخاطب به اعتبار سره در اکسساام زکه حقي چه مخاطب کله متردبي ندل تبور تعين او چه کله د اشتراك کالي ندل تب ااپرااد او چه کله د اولت حکم کالي ندل تقل نو نوصح خبراد ال م خطیب کهزنی ده چې اکساام دری جووریگی که اعتبار د مخاطب سره شي او داته چې که مخبره ک چې د ک د شرکت سره تعي نمراغي نهمو وکس کته د شرکت سره چې کم دی س راغي کل کلبه لمنامو سر لازمه شو بس د بل حکم راول لټش کاهه ځکه مخاطب خط نامه لیکنه ته یو د کټري سره تعيين د کټري شرکت سره تعيينای بیا کلبونه ځکه مخاطب خط نامه نه وته وای شرکت ته مخاطب کول حکم نه ثابته ایمغه ته مخاطب ته نه غوري کته مخاطب تکتن ته د تعيين منو ته صرف د اصطلاحات یو به سر لزوم منې سره تعيين دره مونږ ته سره کلمو زوی شه که چې مخاطب ته ګورې حق خبر درته چې اکسان سودی درې نه